Добре замаскувалась. Угу, зачиняю двері, знімаю її шубу, цілую в щоку. Трохи задовго, ніж просто універсальний приятель. Івонка пахне дорогими, проте не надто тонкими парфумами. Тож я їх сам їй подарував. Вона простягає мені долоні з ідеальним манікюром і каже. Замерзла як собака, а вибач, що розбудила тебе, іди в ліжко. Та ні, треба ж тобі чаю зробити. Та й срач тут в мене, нефіговий на кухні. Та я все помию, щиро запевняє вона. Я вірю її щирості, та все ж не йду спати. Я тут й йду з лесбійського паті. одної дівчинки було вдома, в нагритяночки, в посольстві якомусь працює. Можна тут палити? Дістає з сумочки пачку тонких і довгих сигарет, бо які б у неї ще могли бути. «Дебільна перука!» – кокетує вона. «Це Томка наполягла, щоб я її купила!» «Як Паті?» – цікавлюсь я. «Та нічого, я просто там єдина новенька була. То вони на мене витріщалися і врешті почали липнути. Тоді я й зрозуміла, що пора звалювати». Взяла в хазяйки гроші на сигарети, 30 гривень, прикинь, і звалила разом із ними. Ех, у неї такий форт класненький. А так, нічого було мати таку коханку. Напевно, відказую я, Івончин основний заробіток, широковідомий розвіт лохів. Типу, клюють на неї, мій ідеал жіночої сексуальності. Товсті багаті дядечки а всіх без винятку національностей. Дають їй гроші, водять в казино, ресторани, солярії, салони краси, сповнені надії відтрахати таки колись цю кралечку. А у кралечки – перфектні і суто інтуїтивні знання психології товстих уродів, як вона їх називає. Тож, коли приходить критичний момент, робиться тихий, «Лавер, лавер, гудбай» і «Фертик». Якось я й сам ледь не приспав із нею, не знаю, щось спинило. Хоча, хто зна, може, то все і було чесно з її боку. Гроші же в мене катма. Відтак Івонка облюбувала мене собі за рецеппієнта у всіх її історій екзотичних походеньок. Я й не пручався, сиджу собі тихо і слухаю а історії найзахоплюючіші. Там і про трансвеститів, що смокшують у наших депутатів, фотографії в комплекті, і про надзвичайної краси геїв, згодних стати натуралами в обмін на івоншине кохання, і про лесбійок, в яких закохувались простодушні сільські дівчата, не здогадуючись, що то їм ніякі не чоловіки, і про тупих, негарних злодійок, що смикають по стобаксів з гаманців довірливих іноземців, замість того, щоби трохи поміскувавши, розвести цих іноземців на штуку. Я вже і сам тричі збирався з нею на гейвечірку, Все щось обламувалось. «Слухай, іди таки спати, – каже Івонка. – Йдемо, я тебе покладу. – Е-е, – згадую я про тебе в ліжку. – Та ні, я то його сам». Я тобі рушника зараз дам, ледь не викрикнув я. Гелі, мочалки, масла, та всі прибамбаси у ванній, окей? Окей, моркоча Івонка і гладить мене по голові. Швидко цілую її вщуку і, промимривши на турбаніч, поспішаю в ліжко. Фух, усе. Вимикач у коридорі, двері в кабінет, я ненавиджу спальню. Возенька канапа, цілую тебе, гордий і цнотливий. Ти посміхаєшся в темряві, голе тіло пащіє теплом. Хочу тебе, ти хочеш сну. Чекаю на свій, мрію про завтра і після обіду, коли зможу затягти тебе в ліжко і виграти в двадцятикратному розмірі. Кохана! 12.12.02 Ще чомусь бувають числа. Це все не опублікується, не бійся. Пішли всі публікатори в публічний дім. Сидять там на колінах із друкарками.